Розділ 31. Наступного ранку вже більш-менш випогодилось, хоча сонце часом і застували темні хмари, прудко гнані вітром, що завивав круг будинку і промушував брящати віконні рами. Скарлет швиденько прочитала молитву, дякуючи Богові, що передощіло, бо звечора довго не могла заснути через зливу, яка означала б руїну для її оксамитової сукні та новенького капелюшка. Тепер, побачивши сонце між хмарами, вона підбадьорилася. Їй насилу вдалося вилежати в ліжку, вдаючи з себе застуджену, поки тітонька Туб, мамка і дядько Пітер вибиралися з дому до місіс Бонел. Коли нарешті стукнула хвіртка в огорожі і Скарлет залишилася вдома одна з куховаркою, що виспівувала на кухні, вона ту ж мить скочила з ліжка і зняла з гачків у шафі своє нове одіння. Сон прогнав її в тому і додав сили, а тверда рішучість у душі спонукала бути мужньою. Вже сама можливість словесної дуелі з чоловіком, з будь-яким чоловіком, викликала в ній завзяття, а усвідомлення того, що по кількох місяцях незліченних розчарувань вона врешті постане перед цілком конкретним супротивником, якого може своїми власними зусиллями скинути з коня, приємно збуджувало. Вбиратися самій без допомоги мамки було важкувато, але кінець кінцем Скарлет з цим упоралась і, одягнувши капелюшка з хвацьким пір'ям, вбігла до тітенщиної кімнати подивитись на себе у велике дзеркало. Вигляд у неї був примилий. Півняче пір'я надавало їй певної зухвалості, а очі над літьмяно-зеленого оксамиту капелюшка яскріли, мов справжній смарагд. Та й сукня була незрівнянна, така розкішна і ошатна, але притім і вишукана – як це чудово! Знову вдягти красиву сукню. І так приємно було бачити себе гарненькою і звабливою, що Скарлет аж нахилилася до дзеркала і цмокнула власне відображення, зараз же і засміявшись зі своєї витівки. Вона накинула на плечі кашеміру вушаль Елен, але вибляклі барви цієї тканини не пасували до зеленої, як мох, сукні і робили Скарлет якоюсь наче трохи обшарпаною. Відкривши дітоньшину шафу, вона дістала й одягла чорну осінню пелеринку з тонкого сукна, що її дітонька Туб носила тільки у святкові дні. На вуха скарлет почепила привезені старі сережки з діамантами і, стрібнувши головою, приглянулась, які враження вони справляють. Сережки мило так дзенькнули, і скарлет вирішила, що треба буде в присутності Рета час від часу підкидати голову. Поколихування сережок завжди приваблює чоловіків – і надає дівчині жвавішого вигляду. Прикро, що в тітоньки була тільки одна пара рукавичок, які вона натягла на свої пухкенькі ручки. Без рукавичок жодна жінка не може почуватися дамою. А Скарлетт взагалі їх не мала, відколи виїхала з Атланти. А за довгі місяці тяжкої роботи в Тарі її долоні так загробли, що втратили будь-яку принадність. Але на це нема ради. Вона візьме тітоньшину котикову мовту і сховає руки в неї. З цією маленькою муфтою вона виглядатиме навіть елегантніше. Ніхто, дивлячись тепер на Скарлет, не запідозрить, що за плечима у неї злидні та нужда. Дуже важливо, щоб Бред нічого не запідозрив. Він повинен думати, що саме ніжні почуття, а не щось інше, привели її до нього. Вона на шпинках спустилася сходами і вийшла з дому, поки куховарка і далі собі виспівувала на кухні. Аби уникнути сусідських очей, Скалет швидко пройшла Пекарською вулицею і, лише опинившись на плющевій, присіла на кам'яну тумбу перед спаленим будинком у Надії, чи не підвезе їй якась карета або підвода, що прямуватимуть до середмістя. Сонце то ховалося за швидкоплинними хмарами, то з за них, заливаючи вулицю оманливим світлом, яке зовсім не гріло, а вітер легенько торсав мережу вої панталонів. Було холодніше, ніж гадалося – і скарлет, хоч як вона кутилась в тоненьку тітенщину пелеринку, брали дрижаки від нетерплячки і холоду. Вона вже ладна була вирушити пішки у довгу дорогу через місто до табору Янки, коли це з'явився бувалий в бувальцях фургон. Напередку його сиділа бабця з повною губою тютюну і з обвітерним обличчям під сіруватим капелюшком. У фургон запряжено було старого оспалого мула. Стара їхала в напрямку до міської управи і погодилась, хоч і з буркотом, підвезти Скарлет. Усім своїм виглядом вона давала наздогад, що сукня, капелюшок і муфта Скарлет аж ніяк не викликають у неї довіри. «Вона гадає, що я потіпаха», – про у Скарлет. «І може так воно і є». Коли нарешті наблизились до центрального майдану і попереду забавованіла висока біла баня міської управи, Скарлет подякувала старій, зіскочила на землю і почекала, поки фургон від'їде. Роззернувшись пильно, чи хто не дивиться, вона ощупнула себе за щоки задля рожевості і прикусила губи, щоб до них принула кров. Тоді поправила капелюшка, пригладила ззаду волосся і обвела поглядом майдан. Двоповерхова з червоної цегли будівля міської управи вціліла, коли горіло місто. Але тепер під Олив'яним небом вона здавалася самотньою і занихаєною. На всій вільній площі довкола управи стояли у кілька рядів військові бараки, обшарпані і забагнючені. Повсюди снували солдати Янки. І коли Скарлет розгублено поглядала на них, мужність її починала слабнути. Як їй знайти Рета серед цього ворожого табору? Вона подивилася в бік пожежні і побачила, що широкі склепінчості двері її замкнені і узяті на важкі засуви, і що оба дверей походжають двоє вартових. Там сидить Ред, але що вона скаже солдатам Янки, і що від них почує? Скарлет нараз випростала плечі. Коли б вже вона не побоялася вбити одного Янки, то чого б їй боятися заговорити з іншим? Вона обережно перебралася по камінцях, що виступали з багнюки, через вулицю і підійшла до Божежні, де її зупинив Вартовий у синій шинелі, защібненій від вітру на всі гудзики. «Вам чогось треба, пані?» У голосі його чувся незвичний носовий призвук, як у вихідця з середнього заходу, але говорив солдат чемно і шанобливо. «Та я хочу побачити одного чоловіка, він тут під арештом». «Ну, це я не знаю», – Вартовий почухав потилицю. У нас не дуже люблять відвідувачів, і він раптом замовк і придивився до її обличчя. Господи, леді, та не плачте, бо сходіть краще до нашого штабу і зверніться до когось з офіцерів. Вони, мабуть, дозволять вам з ним побачитись. Скарлет, яка зовсім і не збиралася плакати, вся проясніла. Вартовий обернувся і гукнув іншого солдата, що повільно походжав туди-сюди на своїй ділянці. «Гей, біле, ходи сюди!» Другий вартовий здоровань, такий закутаний в шинелю, що з неї видно було тільки заводіяцькі чорні вуса, підійшов до них місяче багнюку. Проведи цю до штабу. Скарлет подякувала і подалася слідом за другим вартовим. Глядіть, не оступіться на цих камінцях, застеріг поводир беруть чи її під лікоть. І, може, трохи підсмикніть сукню? Голос під вусі був так само ледь гугнявий, але симпатичний і доброзичливий, а в руці, що шанобливо підтримувала її, відчувалася твердість. Янки, виявляються, зовсім не такі вже й погані. Надто сьогодні холоднеча велика, щоб оце розгулювати, зауважив солдат. І здалеку ви прийшли пані? так, каже з другого краю міста, відповіла вона, приємно вражена лагідністю його голосу. Така погода. «Що леді краще б і носа на двір не потикати?» – докірливо мовив поводир. «Коли ще й гриб людей косить? Ось наш командний пост, пані. Що це з вами?» «Цей будинок? У ньому ваш штаб?» Скарлет підвела погляд на чарівний старий особняк фасадом на Майдан. І цього разу вже справді мало не розплакалась. Вона ж дуже часто бувала тут на вечірках у роки війни. Так у цьому будинку було весело і гарно. А тепер? Тепер над ним майорів великий прапор Сполучених Штатів. Що з вами? Нічого. Просто я знала людей, які раніше тут мешкали. Що ж, це дуже прикро. Гадаю, вони би самі не зразу пізнали свій будинок, бо всередині в ньому все до гори дригом. Заходьте, пані, спитайте там начальника. Вона піднялася з ходинками, погладжуючи рукою поламане біле поруччя, і штовхнула вхідні двері. У холі було темно і зимно, як у льоху. Прихилившись до зачинених розсунних дверей, що в кращі часи вели до їдальні, стояв закоцюблий вартовий. «Мені треба побачити начальника», – сказала Скарлет. Солдат розсунув двері, і вона війшла до кімнати. Серце її билося швидко-швидко, обличчя розчервонілося від хвилювання і збудження. В кімнаті стояла задуха. Відгонило димом, шкірою, Вогким сукном уніформ, з запахом немитих тіл. Скарлет ледь могла розрізнити всі ці образи, що мішма насунулися на неї, голі стіни, з яких зідрано шпалери, на гачках ряди синіх шинелів та крислатих капелюхів, Гоготливий вогонь у каміні, закиданий паперами довгий стіл, і гурт офіцерів у синій формі з мід'яними ґудзиками. Скарлет судомно хапнула повітря, й до неї повернувся голос тільки б не показати Янки, що їй страшно. Вона повинна триматися комога вільніше і невимушеніше. «Чи є тут начальник?» «Ну, я начальник», – озвався Гладун у розчібненому кітелі. «Я хочу побачитися з ув'язненим капітаном Ретом Батлером». «Знову Батлер? А він так знаменитість, я бачу», – зареготав Гладун, виймаючи з рота пожовану сигару. «Ви йому родичка, пані?» «Я йому сестра». Він знову засміявся то в нього ціла купа сестер, одна тільки вчора була. Скарлет спаленіла. Це котраз із тих повійниць, з якими лигається Ред, чи не ота сама Вотлінг. І Янки гадають, що і вона така сама. Жахіття! Навіть заради тари вона не залишиться тут ні на хвилину, щоб терпіти такі образи. Вона обернулась до виходу і вже гнівно простягла руку до дверей, коли поряд з нею враз виріс інший офіцер. Він був старанно поголений і молодий, мав веселі й добрі очі. «Стривайте хвилинку, пані. Може, присядете коло вогню, де тепліше?» «Я піду з'ясую, що можна для вас зробити. Як ваше прізвище?» Він відмовився бачити ту леді, яка приходила вчора. Скарлет сіла на стільця і назвалася, сердито згрикнувши на гладуна, що так нетактовно був повівся. Симпатичний молодик – накинув на плечі шинелю і вийшов, а решта офіцерів згромадилась біля протилежного кінця столу і почала тихо перемовлятись, в годи, тицяючи пальцями в папери. Скарлетт блаженно витягла ноги до вогню, тільки зараз відчувши, як вони в неї задубіли і шкодуючи, що не підклала картонки в черевичок, де була протерта підошва. Через якийсь час за дверима почулися голоси і долинув новретів сміх. Потім двері розчинилися, Війнуло холодом і показався ред, без капелюха, в довгій пелерині або як накинутій на плечі. Він був брудний, неголений, без кроватки, але, незважаючи на все, тримався жваво, а його темні очі радісно зблиснули. Коли він побачив гостю, Скарлет він уже тримав обив в її долоні і, як завжди, від доторку його рук їй зробилося гаряче, все тіло охопило збудження. Не встигла вона прийти до тями, як він нахилився і поцілував її у щоку, лоскотнувши вусами. Відчувши, що вона намагається відсторонитись, він обняв її за плечі, сказав Люба я сестричку» і осміхнено так подивився на неї, бо ж вона у своїй безпорадності не могла опиратись його пестощам. Скарлет мимохідь засміялася, що він, хитрюга, скористався таки нагодою. Тюрма не змінила його ні на дрібку. Гладкий офіцер, не виймаючи сихари з рота, пробурмотів до жвавоокого свого колеги. Це ж порушення правил. Він повинен сидіти в пожежні, ти знаєш розпорядок. Та, ради бога, Генрі, дама, замерзла бутій клуні. Ну, дивись, дивись на твою відповідальність. Запевняю вас, панове, обернувся до них ред, не випускаючи скарлет з обіймів. Моя сестричка не принесла мені ні пилки, ні напилочка, щоб я міг утекти. Усі засміялися і Скарле тим часом обвела очима кімнату. Боже, милостивий, то це вона муситиме говорити з гретем у присутності шістьох офіцерів Янки? Невже він такий небезпечний в'язень, що вони на хвилину не можуть випустити його з-під нагляду? Перехопивши її схвильований погляд, той симпатичний офіцер розчинив якісь двері і тихцем перемовився з двома солдатами, що посхоплювались на ноги при його появі. Вони взяли свої гвинтівки і вийшли в холл щільно причиняючи за собою двері. «Коли хочете, можете посидіти в кімнатинці для вістових», запропонував молодий капітан. «Тільки не спробуйте тікати через другі двері, по той бік варта». «Бачиш, Скарлет, який є неприторний злодюга», сказав Ред. «Дякую, капітане, ви дуже люб'язні». Він невимушено кивнув офіцерові і, узявши Скарлет під руку, мало не вштовхнув її до зачуханої сусідньої кімнати. А Скарлет – так і не запам'ятала, яке то було приміщення, окрім того, що невелике, тьмяне й холодне, і що на обдертих стінах там висіли якісь списані від руки папери, а сидіння стільців були обтягнені необробленою волячою шкурою. Причинивши зсередини двері, Ред швидко підійшов до та нахилився. Вона вгадала його наміри і хутко відвернула голову, хоч перед тим звабливо зирнула на нього окрайчиком ока. «То можна вас поцілувати по-справжньому?» «Тільки в чоло, як і слід доброму братові», – відповіла вона з належною скромністю. «Тоді не треба, дякую, я волію почекати, кращої нагоди». Погляд його на хвильку затримався на її устах. «Але як це мило, що ви не думали відвідати мене з Карлет? Відколи я в ув'язненні, ви перша з добропорядних городянок завітали до мене в тюрму, а в такій скруті друзів особливо цінуєш. І давно ви в місті? Вчора приїхала. І зразу ж уранці сюди... «Ну, моя Люба, це з вашого боку більш, ніж мило». Він усміхнувся, дивлячись на неї згори вниз, і в його усмішці була щира радість, якої вона ніколи раніше за помічала. Скарлити собі радо сміхнулася, але подумки і опустила очі долу, не збентежившись. «Звичайно, я зразу ж сюди прийшла. Тітонька Туп розповіла мені про вас увечері, і я, я просто очей не склепила цілу ніч, думаючи, яке це жахіття. Знаєте, Рете, мене ця новина так вразила». Давай бій, скарлет. Голос його звучав тихо і вчувалось у ньому якесь тремтіння. А глянувши в його засмагле обличчя, вона не побачила там такого добре знайомого їй скепсису та глузливої насмішки. Від його прямим поглядом вона й справді таки знітилась і відвела очі в бік. Все виходило ще краще, ніж вона сподівалася. Варто було б навіть опинитися в тюрмі, щоб знов побачити вас і почути такі ваші слова. Я просто не повірив, коли вони назвали ваше ім'я. Я боявся, що ви повік не вибачите мені мого патріотичного пориву тієї ночі на дорозі до Рафендреді. Але ваш прихід, я розумію, так, що ви мені вибачили. Коли Скарлет згадала ту ніч, у ній знову зворухнувся гнів, хоч уже стільки часу минуло. Та з волі вона притлумила його і труснула головою, щоб дзинкнули сережки. «Ні, я не вибачила вам» заявила вона, надимаючи губи. Ще одна Надія булькнула. І це після того, як я саможертовно пішов воювати за рідний край і бився боси на снігу під Франкліном, та ще й наче мало тих терпінь заробив найжагливішу дезентерію, яку тільки можна уявити. «Не хочу я нічого чути про ваші терпіння», відказала вона, все ще сердита, хоч у розкосих очах її вже проступав усміх. «Я й досі вважаю, що в ту ніч» Ви повелися пригидко, і я не маю наміру вам вибачати. Покинути мене саму серед дороги, коли зі мною, бо знаєш, могло статись. Але ж нічого з вами не сталося. Отож, бачите, я немарно на вас покладався. Я знав, що ви дістанетесь додому ціла і здорова. А якби вам трапився дорогою Янки, ні, не дай Боже, опинитись на його місці. Але ви, Рете, і сподобило ж вас утяти таку дурницю. В останню хвилину вступити до армії, коли ви знали, що війну програно. Це після того, як ви стільки наговорили про йолопів, які самохідь кидаються під ворожі кулі. Майте милосердя, Скарлет, мені й досі пече сором, коли я про це згадую. Що ж, мені приємно чути, що вам соромно за своє ставлення до мене. Ви хибно зрозуміли мене. Як не шкода, але я не відчуваю ані найменше докорів сумління за те, що покинув вас. Що ж до мого вступу до армії? Подумайте тільки. Подався добровольцем у лакованих чоботях і білому полотняному костюмі, маючи на озброєнні лише двійко дуельних пістолетів. І терпів довгі милі переходів, босоніж ж по снігу, бо ж мої чоботи розвалилися, і в мене не було ні пальта, ні харчів. Я і сам не розумію, чом не дезертирував. То було чистісіньке божевілля. Але таке вже в нас у крові. Південець не може не воронити програної справи. Та це не має значення які у мене були спонуки, головне, що мені вибачено. І зовсім не вибачено. В моїх очах ви просто псаюра. Але вона так солодко промовила це останнє слово, що воно прозвучало неначе голубчик. Не прикидайтесь, ви таки вибачили мені. Юні дами не просять у Янкі побачення з в'язним, просто собі так і співчуття. І не приходять виряджені в оксамити пір'я, із котикової муфти в руках Але ж як ви гарно виглядаєте, Скарлет Дякувати Богові, ви не в лахмітці, не в жалобі Мені так обридли жінки у вибляглих старих строях та вічному крепі У вас такий вигляд, наче ви щойно з модної вариської крамниці на юделяпе. Ано, оберніться, люба моя, хайно я вас роздивлюся Отже, він усе ж таки запримітив сукню Звичайно, не був би він ретом, якби такі речі проходили повз його увагу. Вона пісно засміялась і крутнулася на закаблуках, розкинувши руки і так гойднувши спідницями, щоб з-під них майнув крайчик обшитих мережовим панталонів. Поглядом своїх темних очей він охопив її всю – від капелюшка до ніг і нічого не пропустив. Це був той самий зухвалий погляд, що роздягав до гола і викликав у неї мороз поза шкірою. Виглядаєте ви квітучою і дуже, дуже елегантною, і вельми смаковитою, якби не янки за дверима. Але можете не боятись, моя люба, сідайте. Я не нав'язуватимуся вам, як того останнього разу, коли ми бачились. Він потер щоку, вдаючи, ніби й досі переживає через ту пригоду. Однак скажіть щиро, Скарлетт, чи ж не повелися ви трохи егоїстично тієї ночі? Подумайте. Скільки я зробив для вас, я важив життям, украв коня. І якого коня подався на фронт захищати нашу священну справу? І що я дістав у нагороду? Кілька крутих слів і добрячого ляпуса в обличчя. Скарлет сіла. Розмова завертала трохи не в той бік, куди вона хотіла. Спершу він начебто був такий милий, так зрадів її появі. Здавалося, він тримався як цілком порядна людина, а не як останній поганець, яким вона його знала. Невже ви завжди прагнете нагороди за свої зусилля? Звичайно, а як же? Я страшенно себе любний, як ви, мабуть, спостерегли, і за все, що я даю, сподіваюся, належної оплати. Її обдало холодком, але вона опанувала себе і знову дзенькнула сережками. Ой ні, насправді Верете, зовсім не такий лихий, це ви просто хизуєтесь. Але ж ви змінилися, слово честі, сказав він і засміявся. Де ви набрали цього християнського духу? Я стежив за вами через місць Дріботуб, але вона й нас не дала, що ви перейнялися жіночими чеснотами. Розкажіть мені більше про себе, Скарлет. Як ви прожили цей час, відколи ми не бачились? Давнє роздратування і неприязнь до Рета, викликані його поведінкою, закликотіли у неї в серці, і вона вже ладна була врізати йому щось гостре. Однак замість цього сміхнулася, і на щоках її з'явились ямочки. Він присунув стільця ближче до неї, а вона нахилилася в його бік і поклала руку йому на плече. Так ніби це само собою вийшло. «Та непогано, дякую. І в Тарі тепер усе гаразд. Звичайно, після того, як пройшов Шерман через наші краї, ми чимало не терпілися. Але все-таки будинку Янки не спалили, а худобу Негри майже всю врятували, загнавши на болото. І врожай рожаї восени ми зібрали добрий двадцять пак бавовни. Звичайно, це мізерія проти того, що Тара може дати». Але у нас майже нема кому працювати на полі. Тато каже, що наступний рік у нас буде краще, ось тільки нудьга на селі неймовірна. Уявляєте, Рета, ні балів, ні пікніків, і в усіх й мов про те, як скрутно стало жити. Боже, мені так оприкрило це все. А минулого тижня й зовсім терпець увірвався. Отож, тато сказав, що я повинна поїхати розвіятись. Ну, я й приїхала сюди. Пошию собі кілька суконь, а тоді завітаю до Чарстина, погостюю у тітки. Так приємно буде знову побувати на балах. Оце, подумала вона з гордістю, витримала саме той невимушений тон, що треба. Що ми живемо не дуже заможно, але в усякому разі і не вбого. Байні сукні вам дуже личить, моя Люба, і не лихо ви це знаєте. Мені здається справжня причина ваших роз'їздів та, що вам набридли ваші місцеві залицяльники, і ви надумали, де інде пошукати нових. В уяві її постала низка тамтешніх залицяльників, обдерті й драдливі фонтейни, прибиті з лиднями брати Манро, кавалери з Джонсборо і Феєтвіла, які тільки й знають, ходити за плугом, ставити огорожі та лікувати хвору стару худобу. Та вони взагалі забули, що на світі існують бали чи фліртування задля розваги, але вона відігнала від себе ці згадки і пирхнула збентеженим смішком, наче підтверджуючи слушність його слів. «Та що ви?» – скромно озвалась вона. «Нема у вас серця, Скарлетт, хоча може, якраз у цьому і полягає найголовніший ваш чар». Він усміхнувся, як давніше бувала, кутиком уст, але вона розуміла, що він каже їй комплімент. «Ви ж, звичайно, знаєте, що у вас чарів більше, ніж мало б дозволятися законом. Навіть я відчуваю їх, хоч і який грубошкірий. Я не раз запитував себе». Чим саме ви змушуєте не забувати вас? Я ж бо знав багатьох жінок, і гарніших, ніж ви, і безперечно розумніших, та й боюся морально вищих і добріших. Але от згадував я завжди тільки вас. Провівши кілька місяців після капітуляції у Франції та Англії, далеко від вас, і нічого не чуючи про ваше життя, і тішачи з товариством стількох чарівних жінок, я часто згадував саме вас, і все думав, як тут ви поживаєте. На мить Скарлетт пройняла обурення, що він вважає якихось інших жінок гарнішими, розумнішими і добрішими за неї, але цей миттєвий спалах відразу і погас. Адже в пам'яті у нього зберіглась так і вона з її принадами. Він її усе ж не забував. А це якраз полегшувало справу. Та й поводився він тепер дуже мило, майже так, як і годиться джентельменові за подібних обставин. Тепер усе, що їй треба – це перевести розмову на нього і натякнути, що вона теж його не забувала і тоді… Вона лагідно стиснула плече і на щоках у неї знов заграли ямочки. Ой, рети, ну як вам не сором брати на посміх таке бідне провінційне дівча, як я. Ні за що я не повірю, що ви хоч раз згадали про мене після цієї ночі. І не запевняйте мене, бо цього не могло бути, коли навколо вас снувало повно французьких і англійських красунь. Але я не для того сюди прийшла, щоб вислуховувати ваші вигадки про мене. Я прийшла, прийшла через те, Через що ж? Ой, Рета, я так переживаю за вас, так боюся, коли вас випустять з цього жахливого місця. Він швидко накрив рукою її долоню й притиз до свого плеча. Ваше переживання робить вам честь. А коли мене випустять, це важко сказати. Мабуть, тоді, коли закинуть зашморга на шию. Зашморга? А тож, я сподіваюся, що виберуть звідси з мотузкою на шиї. Невже вас і справді повісять? «Повісять, якщо знайдуть достатньо доказів проти мене!» «Ой, Рете!» – скрикнула Скарлет, прикладаючи руку до серця. «Ви шкодуватимете за мною? Якщо ви належним чином пошкодуєте мене, я згадаю вас у своєму заповіті. Його темні очі відверто насміхалися з неї, а рука стисла її долоню. «Заповіт!» Вона хутко опустила очі, боячись виказати себе, але все-таки трохи забарилася з цим, бо в його погляді раптом зблиснуло зацікавлення. На думку Янки, у мене має бути непоганий заповіт, Виглядає на те, що моє фінансове становище дуже їх цікавить. День у день мене викликає щораз інша слідча група і ставить усілякі безгузі запитання. Ходять нібито чутки, що я загріб міфічне Конфедерації. А насправді хіба ні? «Що за невідні запитання? Ви ж не згірш мене знаєте, що Конфедерація друкувала гроші на папері, а не карбувала їх». «Але звідки ж у вас такі гроші? Зі спекуляції?» Тітонька Туб каже, ви мене наче допитуєте». «Хай йому шорт, звісно він має гроші». Вона так захопилася, що забула про потребу виявляти до нього ніжність. Рете, я просто місця собі не знаходжу, що ви опинились тут. Невже у вас нема надії вирватися звідси?» «Ніхіль десперандум – такий мій довіз. Що це означає?» «Це означає, можливо, моя чарівна невігласко». Вона покліпала своїми довгими віями, дивлячись на нього і знову опустила очі. «О, ні, ви ж такі спритни, що не дозволите себе повісити. Ви знайдете, як випудитися з цієї халепи і виротись на волю. А тоді...» «І що ж тоді?» – запитав він тихо, нахиляючись ближче до неї. «Ну, тоді я...» Скарлет в міру знітилась і навіть почервоніла. А почервоніти було неважко, бо їй забило дух. І серце гупало, мов барабан. «Рете, мені так шкода, що я сказала вам тієї ночі... Ви ж пам'ятаєте, під Рафендреді, я тоді була, ну, така перелякана і розгублена, а ви так... Так...» Вона глянула вниз і побачила, що його смуглява рука міцніше стисла її долоню. І мені тоді здавалося що я ніколи нікого не пробачу вам. Але коли тітонька туп розповіла мені вчора, що ви, що вас можуть повісити, мені раптом стало ясно, що я… Вона блиснула на Рета благальним поглядом, намагаючись передати в ньому весь бій розбитого серця. «Ой, Рета, я ж помру, якщо вас повісять. Це просто понад мої сили. Розумієте, я…» І не в змозі далі витримувати гарячі близькі очей, вона кліпнула віями і опустила погляд. «Ще хвилька, і я заплачу», – подумала вона з подивом і хвилюванням. «Може таки пустити сльозу? Чи природно це виглядатиме?» Він швидко промовив. «Боже, мій скарлет, невже ви хочете сказати, що руки його з такою силою стисли її пальці, аж стало боляче?» Вона міцно заплющила очі, видушуючи сльозу, але не забуваючи при тому підставити йому обличчя, щоб зручніше було поцілувати. «Ось зараз його уста припадуть до її уст». Їй раптом так гостро згадався твердий і рішучий його цілунок, що у неї коліни підігнулися. Однак він не поцілував її. Розчарована і здивована вона легенько розплющила очі і нишком зирнула на нього. Чорнява його голова схилилася над її руками. Він підніс одну руку до уст і поцілував, потім взяв другу і приклав на мить собі до щоки. Вона сподівалася бурхливого спалаху пристрасті, Тож цей лагідний ніжний жест вразив її. Скарлет цікавило, який зараз у нього вираз, але він вже нахилив голову, і їй нічого не було видно. Вона поквапливо опустила очі, бо підвівши раптом погляд, він би все вичитав з її обличчя. Вона була певна, що в очах у неї явно відбивається тріумф. Ще хвилина, і він зробить їй пропозицію, або, принаймні, скаже, що кохає її, і тоді, поки вона спостерігала за ним крізь запону вій, він обернув її руку долоною вгору, щоб поцілувати, і нараз закляк. Глянувши на свою долоню, вона вперше за весь рік побачила, які насправді зробилися в неї руки, і холодний жах стис їй серце. Це була рука якоїсь незнайомки, а не Скарлет Огари. Та ж мала руку гладеньку, білу, з западинками, таку безпорадну. А ця рука, зашкарубла від роботи, опалена сонцем, покрита листовинням, нігті поламані й нерівні. На долоні тверді мозолі, на великому пальці напівзагоєний пухир. Украй бридко вилискував на руці червоний прух від киплячого жиру, яким вона опеклася місяць тому. Побачивши це все, вона вжахнулась і мимоволі стисла долоню в кулак. Рет усе ще не підводив голови, і вона усе ще не бачила його обличчя. Силоміць розтиснувши їй кулак, він утупився в її долоню, а тоді взяв другу руку і так мовчки тримав обидві долоні, не відриваючи від них очей. «Гляньте на мене!» – звівши нарешті голову, озвався він дуже тихо. «І облиште цю скромницьку позу!» Вона неохоче перевела на нього погляд, в якому проступала розгубленість і виклик. Чорні його брови були насуплені, очі пащіли вогнем. «Отже, в тарі все гаразд? Це правда? І ви так багато грошей дістали за бавовну, що можете тепер роз'їжджати по гостинах?» А що ви робили цими своїми руками? Чи не землю орали? Скарлет пробувала випручити руки, але ред тримав їх міцно і тільки водив великими пальцями по її мозолях. Це не руки, дами, мовив він і кинув їх їй на коліна. Та годі вам. вигукнула вона, відчувши раптом полегкість, що вже не мусить прикидатись. Яке кому діло, що я роблю своїми руками? Ну, й дурепа я, подумала вона. Люта на саму себе. Треба було позичити чи вкрасти тічені рукавички. Але ж я не подумала, що у мене аж такі руки. Звичайно, він не міг не помітити. А це ще я роззлостилась і зовсім усе зіпсувала. І треба ж було в ту хвилину, коли він ось-ось зробив мені пропозицію. До ваших рук мені, звісно, нема ніякого діла. Холодно зауважив Ред, з байдужим виглядом відхиляючись на стільці. Обличчя його було не проникне. Тепер не піде з ним легко. Що ж, доведеться їй прикинутись овечкою, хоч і як це неприємно, іншої ради нема, коли вона не хоче примиритися з поразкою. Може хіба підлеститись до нього? Так брутально відкинути мої бідолашні руки. А все тільки тому, що я минулого тижня поїхала вверх прогулятися, не взявши рукавичок, і понатирала собі долоні. Яке в чорту прогулятися? Сказав він усе таким самим рівним голосом. «Ви працювали цими своїми руками, як послідущий чорнюк. Що, може не так? Тільки чому ви брехали мені про Тару, ніби там усе у вас гаразд? Але ж, Рете, спробуймо наразом дошукатися правди. Яка справжня мета ваших відвідин? Через ваше кокетство я був уже ледь не повірив, що я вам таки не зовсім байдужий, і що ви переживаєте за мене». А я й переживаю, справді, бо оце вже ні. Про вас, то хай би мене й повісили і на найвищій шибениці. Це видно по вашому обличчі так само виразно, як сліди тяжкої праці на ваших руках. Вам щось потрібно від мене? І то дуже прикро, коли ви влаштували переді мною справжню комедію. Чом ви так прямо і не сказали мені про свою потребу? Тоді ви мали б куди більший шанс на успіх, бо коли я й ціную якусь чесноту в жінках, то це щирість. Але ні. Ви прийшли сюди, дзенькаючи сережками та купирячи губки і кривляючись, наче хвойда, що заманює клієнта. Він не підвищив голосу, промовляючи останні слова, і не вирізнив їх якось інакше, але для скарлет вони прозвучали, як відлік батога, і в розпачі вона побачила, як розвіюється до решти її надії на одруження. Коли Бред вибухнув гнівом, коли б у ньому заграло ображене самолюбство. Коли б він висварився на неї, як то буває з іншими чоловіками, вона б його уговкала. Але оця крижана стриманість його тону лякала її, і вона зовсім розгубилася, не знаючи, на яку ступити. І хоч він сидів під арештом, а в сусідній кімнаті були вартові янки, вона раптом усвідомила, що з нього занадто небезпечний супротивник, аби гратися з ним в ошуканство. «Гадаю, це мене пам'ять підвела». «Мені не слід було б забувати, що ви моєї натури і ніколи нічого не робите без корислих мотивів. Отож, подумаймо. Що ви ховаєте в рукаві, місіс Гаммельтон? Я не припускаю думки, щоб ви були такі наївні, сподівалися, що я зроблю вам пропозицію». Вона зашарилась, але промовчала. «Я ж вам не раз казав, я не з тих, які схильні до одруження, не вже могли забути ці мої слова. Оскільки Скарлетт не відповідала, – він повторив своє запитання, раптом втрачаючи самовладання. «То не забули? Відповідайте!» «Ні, не забула», – покірно відказала вона. «Ну і гравець живий, Скарлет!» – усміхнувся він. «Ви користуєтесь тим, що я сиджу в язниці і не маю жіночого товариства. Тобто, за вашим розрахунком, я мав би клюнути на вас, як форельна черв'яка». «Але ж саме це ти зробив», – подумала Скарлет з люттю. І якби не моїй долоні. Ну, от ми й дошукалися більш-менш до істини, лишається ще тільки з'ясувати, що спонукало вас піти на це. Цікаво було б почути від вас правду. Задля чого ви хотіли затягти мене у шлюбну пастку. В голосі його забриніли лагідні, мало не запобігли вінотки, і скарлет відбадьорилась. Може, ще не все втрачено. Звичайно, сподівання на одруження відпали, але, попри всю свою безвихідь, вона навіть зраділа. Щось було в цьому непорушно завмерлому чоловікові таке, що лякало Скарлет, і тепер сама думка про заміжжя з ним сповнювала її страхом. Але якщо вона правильно поведеться і розворушить його спогади, зіграє на співчутті до неї, то може і витягне з нього позичку. Вона по-дитячому благально скривила обличчя. Охре, я дуже потребую вашої допомоги, якби ви були бути трохи ніжним. Це моє покликання – бути ніжним. «У мене до вас, Рете, прохання. Заради нашої давньої дружби зробіть мені одну послугу». «Нарешті дама з мозолястими руками береться здійснювати свою властиву місію. Боюся, що відвіданий недужих та ув'язнених не зовсім відповідна для вас роль. То що вам треба? Грошей?» Прямо та запитання позбавляла Скарлет можливості наблизитись до суті справи з сентиментальними манівцями. «Не будьте такі злий, Рете!» вкрадливо сказала Скарлет. «Мені і справді потрібні гроші. Я прошу вас позичити мені 300 доларів». «Ось і істина! Нарешті! Говоримо про кохання, а думаємо про гроші. Чисто по-жіночому. І дуже ви цих грошей потребуєте?» «О, дуже! Тобто не так, щоб дуже, але вони не завадили б». «300 доларів – це величезна сума. Навіщо вони вам потрібні?» «Сплатити податок за тару. Отже, ви хочете позичити грошей». Ну, коли ви по діловому, то і я так само. Під яке забезпечення дам я гроші? Яке таке забезпечення? Забезпечення, яке гарантує, що мої гроші не пропадуть. Я ж не хочу викидати їх на вітер. Голос його звучав підозріло рівно, ніби шовком стелився, але вона цього не помічала, думаючи лише одне, що може врешті-решт і не зле все обернеться. Мої сережки. Сережки мене не цікавлять. Тоді я віддам вам у заставу тару. Та що я робитиму з фермою? Ну, ви могли б, могли б. Це непогана плантація, і ви нічим не ризикували б. Я розрахуюся з вами з наступного врожаю бавовни. Я не дуже цього певен. Він відхилився на стільці і устромив руки в кишені. Ціни на бавовну падають. Часи тепер важкі і згріш ми сутужно. Охрете, ви просто дражнетеся зі мною, у вас же мільйони. В очах у нього поблискували зловтішні вогники, коли він спостерігав за нею. «Отже, у вас усе гаразд, і ви не дуже потребуєте грошей. Я вельми радий це чути. Приємно знати, що справи у давніх друзів ідуть добре». Охрете, ради Бога!» – вигукнула вона, з розпачу втрачаючи рештки мужності і контроль над собою. «Не кричіть так! Вам же, гадаю, не хочеться, щоб Янки почули? Хто-небудь казав вам, що очі у вас як у кішки?» І світяться в темряві. «Оближте це, Рете!» Я скажу вам усе. Мені гроші потрібні до зарізу. Я брехала, кажучи, що у нас все нормально. У нас так погано, що гірше вже нікуди. Батько, він... Як не при собі. Він став такий чудний, відколи померла мама, і мені від нього ніякої допомоги. Він зовсім з дитинів. І у нас нема кому працювати на полі і збирати бавовну, а годувати треба 13 ротів. І податки... Вони такі високі. Я скажу вам усе, Рете... Цілий рік ми жили надголодь. О, ви цього не знаєте, ви й уявляєте, що це таке. Ми жодного разу не могли наїстися до схочу. І це жах – прокидатися вранці голодною і лягати спати голодною. І в нас нема теплої одежі. І діти весь час застуджені і хворі, і… А звідки у вас ця сукня? Це з маминої портєри, Відповіла Скарлет, пройнята розпачем, вона вже не крилася зі своєю ганьбою. Я можу витримати і холод, і холод. Але тепер? Тепер саквояжники підвищили податок на тару. І гроші треба сплатити негайно. А у мене всіх грошей. Одна золота монета в 5 доларів. Мені вкрай потрібні гроші на податок. Ви розумієте це? Якщо я не сплачу податку, я... ми втратимо тару. А ми просто не можемо її втратити. Я не можу цього допустити. Чому ж ви так прямо і не сказали мені про це, а взялися грати на моєму співчутливому серці? Адже я такий поступливий, коли йдеться про гарненьких жіночок. «Ні, Скарлет, не вдавайтесь до сліз. Ви вже перепробували всі свої прийоми, за винятком цього, а його якраз я, може, і не витримаю. У мене так серце крається, що ви подали за моїми грішми, а зовсім не за моєю чарівною персоною». Скарлет пам'ятала, що в насмішкуватих словах на свою власну адресу, як і на адресу інших, він не раз казав правду і допитливо глянула на нього. «Чи й справді вона вразила його до живого?» Невже таки вона йому не байдужа? Може, такій справді він збирався запропонувати їй руку і серце, поки не побачив її долонь? Чи він думав тільки повторити ту свою огидну пропозицію, яку вона вже чула двічі? Якщо вона йому не байдужа, то, може, вдасться ще якось його привернути. Але Ретові темні очі пронизували її аж ніяк незакоханим поглядом, та й тихий смішок його нічого такого не засвідчував. Це ваше забезпечення мені не підходить. Я не плантатор. Який там ще варіант у вас є? Ну що ж, лишається тільки останнє. Треба зважитись. Вона глибоко перевела подих і подивилась йому просто у вічі, відкинувши всяке кокетство і прикидання. Всі її зусилля зосередились на тому, щоб витримати цю хвилину, якої вона боялась найбільше. Я я маю ще саму себе. Це як розуміти. Вона стисла щелепи, аж підборіддя зробилося квадратовим, а очі зблиснули смарагдом. Пам'ятаєте той вечір на веранді в тітоньки Туб, під час облоги? Ви сказали, ви сказали тоді, як сильно ждаєте мене. Він недбало відхилився на спинку стільця і подивився в її напружене обличчя, сам нічим не виявляючи своїх почуттів. Щось тільки промайнуло на мить в його очах, але уста так і лишилися зціплені. «Ви сказали, сказали тоді, що ніколи жодної жінки ще так не ждали, як мене. Якщо ви й досі цього прагнете, я ваша. Рета, я згодна на будь-що, тільки ради Бога. Випишіть мені чек на гроші. Я обіцяю вам, слово честі, я від слова не відступлюся. Коли хочете, я навіть дам розписку». Він дивився на неї якимось дивним поглядом. Усе так само не проникним. І вона, кваплячись виговоритись, не могла зрозуміти розважається його чи викликає відразу, якби він хоч що небудь сказав, хоч слово. Вона відчувала, як починають пащити у неї щоки. Мені терміново потрібні гроші, рете, інакше нас викинуть на дорогу, і цей клятий батьків управитель заграбив весь маєток і. Хвилинку, що дає вам підстави гадати, ніби я і аж досі жадаю вас? І що ви варті аж 300 доларів? Більшість жінок цінує себе дешевше. Скарлет густо почервоніла. Приниження її було цілковите. «Чому ви на це йдете? Чому ви не махнете рукою на плантацію і не переберетесь до містрі Ботуб? Половина ж її будинку ваша!» «Господи!» – скрикнула вона. «Та невже ви нічого не тямите? Я не можу віддати тару. Це моя батьківщина, і я не хочу її віддавати». Поки жива я й не віддам. Ірландці – найдивовижніший народ, мовив він, випростуючись на стільці і витягаючи руки з кишень. Вони так високо цінують різні речі, які зовсім цього не варті. Якось, приміром, землю. Що той клапоть землі, що це хіба не однаково? Але з'ясуємо нашу справу до кінця, Скарлет. Ви приходите до мене з діловою пропозицією. Я даю вам 300 доларів, а ви стаєте моєю коханкою. Так. Тепер, коли це брудке слово вже прозвучало, її раз полегшало, і Надія знову ожила. Він же сказав «Я даю вам». В очах у нього з'явився якийсь диявольський полиск, так наче він відчував незмірну втіху. А проте, коли я мав нахабство викласти вам цю саму пропозицію, ви виставили мене за двері. І ще обізвали всілякими крутими словами, докинувши при тому, що не бажаєте наживати купу байстрюків. «Ні, моя люба, я зовсім не троюджу ваші рани. Я тільки дивуюсь, який у вас своєрідний розум. Ви не хотіли цього зробити для власної насолоди, а тепер згодні на це, щоб відігнати злидні, які стоять у вас під дверима. В цьому я бачу підтвердження своєї думки, що будь-яку цноту можна купити, коли маєш досить грошей». «Ой, Рета, навіщо ви це розводите? Коли хочете мене ображати, будь ласка, тільки дайте мені грошей». Дихати і стало легше. Рет не був би самим собою, якби не дошкулив їй своїми образами, відплачуючи за те, що вона колись йому допікала, і за те, що тепер спробувала його шукати. Нічого. Це можна стерпіти. Вона будь-що може стерпіти. Заради Тари все варто. На коротку часину знову розквітло літо – і блакитне небо розкинулось у неї над головою, а сама вона простяглася на галявині, в тарі, у густій конюшині і дивиться в напівдрімоті на громаддях хмар, схожих на замки, пахощі білого цвіту вдаряють їй ніздрі, у вухах чути приємний гул роботящих бджіл. Пополуднева тиша здалеку долинає лише порипування фургонів, що вертаються з хвилястих червоних полів. Заради всього цього варто. Ще й як варто. Вона підвела голову. «То ви дасте мені грошей?» Він подивився на неї явно задоволеним поглядом, і коли заговорив, голос його звучав чемно, але категорично. «Ні, не дам». Вона не відразу збагнула значення цих слів. «Я не міг би вам їх дати, навіть як би їх хотів. При мені немає ні цента, і взагалі в Атланті в мене немає і долара. Звісно, я маю трохи грошей, але не тут». І я не збираюся казати, де саме і скільки, бо якби я спробував виписати чек на якусь частку тих грошей, янки накинулася б на мене, мов кури на хруща, і тоді б ні вам, ні мені не побачити з них жодного шаляга. То що ви на це скажете? Її лице враз стало землисто зелене. На носі проступило ластовиння, рот скривився, як бувало у Джералда хвилину безтямної люті. Вона скочила на ноги з яким звірячим риком. Від чого гамір в сусідній кімнаті раптом стих. Ред одним стрибком, як пампера, підскочив до неї і важкою своєю рукою затис їй уста, а другою міцно вхопив за стан. Вона шалено запручалася, намагаючись вкусити йому руку, копнути його по ногах, криком викричити свій гнів, розпуку, ненависть, гіркоту ображеної гордості. Вона зливалася і викручувалась із залізного його стиску, серце в неї мало не вискакувало з грудей, тугий корсет не давав вільно дихати. Але Ред тримав скарлет міцно і брутально, аж до болю, а долоня його нещадно затуляла їй рота. Обличчя у нього побіліло під засмагою, в очах з'явилася жорстокість і тривога, коли він врешті підняв її зі цільця, протиснув до грудей і сам, сівши на стілець, посадив собі на коліна. «Голубенько, перестаньте, ради Бога, цитьте, не кричіть. Вони ж зараз поспігаються. Заспокойтесь. Ви хочете, щоб п'янки побачили вас у такому вигляді?» Скарлет було байдуже, хто її побачить. На все було начхати. Тільки пекло відчайдушне бажання вбити Рета, але якась поволока почала застувати її думки. Вона не могла дихати. І від його задушливих обіймів, і від залізного обручу, яким став її корсет і лише без шарпались сповнено злості і ненависті до Рета. А потім голос його стих і подалинів. Схилене над нею Ретове обличчя її вихрилося в дедалі густішому тумані, що налягав на неї. Аж кінець кінцем і зовсім розпливлося в небутті, як і все інше довкола. Коли вона повільно, мов потопельник, що виринає на поверхню води, стала повертатися до пам'яті, Страшенна втома пойняла її. Не було ні сили, ні ясності в думках. Вона напівлежала на стільці без капелюшка. Ред легенько поплескував їй по руці, стривожено вдивляючись у неї своїми чорними очима. Симпатичний молодий капітан силкувався влити її у рот бренді зі склянки. Це у нього не дуже виходило, і рідина стікала в неї по шиї. Решта офіцерів безпорадно стояли навкруг, перешіптуючись та махаючи руками. «Я, здається, зімліла» промовила Скарлет, і власне, її голос прозвучав так глухо, що вона злякалась. «Випий це!» – сказав Ред, беручи склянку в офіцера і прикладаючи її до уст. Тепер вона все пригадала, проте була надто слабосила, щоб бодай ужалити його нещадним поглядом. «Ради Бога, я тебе прошу!» Скарлет ковтнула, похлинулась і закашляла, але він знов приклав склянку до її рота. Вона ковтнула ще раз, і гаряча рідина – Опекла горло. «Гадаю, її вже краще, панове», – сказав Рет. «Я вам щиро вдячний. Її дуже сильно вразила звістка про те, що мене можуть повісити». Офіцери в синьому, що розгублено переступали з ноги на ногу, кахикнули раз-другий, а тоді вийшли. Молодий капітан оглянувся з порогу. «Може, ще чимось треба стати в пригоді?» «Ні, дякую». Він теж вийшов, причинивши за собою двері. «Випий ще», – сказав Рет. «Випий!» Скарлет зробила іще ковток, і теплінь побігла по її тілу, а нетверді ноги поволі почали набиратися сили. Вона відстоянила склянку і спробувала підвестись, але Ред не дав їй стати. «Заберіть свої руки, я піду. Ще рано, заждіть хвилинку, ви знов зімлієте. Я радше зімлію серед дороги, ніж залишуся тут з вами. Як собі хочете, але я не дозволю вам зімліти серед дороги». «Пустіть мене, я ненавиджу вас!» Легенький усміх з'явився на його устах, коли він почув ці її слова. «Оце більше нагадує вас. Видно, що вам і справді краще є». На хвилину Скарлет змовкла, намагаючись розбурхати в собі гнів і тим самим додати собі снаги. Але вона надміру була знеможена. Її долала така втома, що вже не лишалося духу ні на ненависть, ні на якесь бажання. Поразка свинцем тяжіла на її душі. Вона все поставила на одну карту і все програла. Навіть гордощі свої дозволили розтоптати. Кінець її останні надії. Кінець, старі, кінець усій родині. Не знати, скільки сиділа так скарлет із заплющеними очима, чуючи поруч ретове важке дихання, а Бренді поступово розходилися по всьому тілу, даючи оманливе відчуття сили і тепла. Коли нарешті вона розплющила очі і глянула йому в обличчя, гнів знову збурився у ній. Побачивши, як наново стяглися у хмурості її скісні брови, Рет усміхнувся своєю звичною усмішкою. «Отепер вам так і краще. Бачу по тому, як ви насупились». «Звичайно, зі мною все гаразд. А ви, Рете Баттер, найбільший негідник, якого я бачила в житті». «Ви з першого мого слова зрозуміли, що я збиралась сказати, і ви знали, що не дасте мені грошей, а проте не зупинили мене. Ви ж могли б буде й пожаліти. Пожаліти вас і позбавити себе нагоди все це почути? Оце вже ні. У мене ж тут так мало розваг. Та я й взагалі не пам'ятаю, чи коли чув щось так само приємне». Він засміявся своїм глузливим сміхом. Почувши цей сміх, вона рвучко шарпнулась на ноги і сягнула рукою по капелюшка – але Ред стримав її за плечі. «Ви вже добре себе почуваєте, щоб нам спокійно поговорити? Пустіть мене! Я бачу, що добре. Ну то скажіть мені одну річ. Чи я для вас єдиний півень, якого ви вхопили за хвоста?» Очі його пильно і гостро вдивлялись у неї, силкуючись не пропустити найменшої зміни в її обличчі. «Не розумію, чи я один такий, на кому ви випробовуєте свої чари?» «А чого це вас має обходити?» «Та має, і навіть більшою мірою, ніж ви гадаєте». «То є у вас ще котрийсь чоловік на прикметі чи ні?» «Кажіть, ну, нема». «Неймовірно. Ну, уявляю, щоб у вас не було в резерві ще 5-6 душ. Певно ж хтось та знайдеться, що пристане на вашу доволі цікаву пропозицію?» «Я настільки впевнений, що хочу дати вам невеличку корисну пораду». Мені не треба ніякої вашої поради. І все-таки я її висловлю. Порада – це, здається, єдине, що я можу дати вам сьогодні. А ви прислухайтесь до неї, бо це добра порада. Коли ви маєте намір чогось домогтися від чоловіка, то не вибовкуйте перед ним усього так, відразу, як зробили ось тепер. Намагайтеся діяти тонше, звабливіше. Це дає кращі наслідки. Своого часу ви знали, як цим прослуговуватись, і знали досконало. Але коли оце щойно ви запропонували мені своє забезпечення під мої гроші, вигляд у вас був шорсткуватий. Такі очі, як у вас, я бачу під час дуелів мого супротивника. Він тоді стояв за 20 кроків і цілив у мене з пістолета. Ви скажу я вам, не з приємних. Воно не розпалює жаги в грудях у чоловіка. В такий спосіб чоловіка не завоювати, моя Люба. Ви забули те, чого вас навчали з Малку. Я не потребую вашої науки, як мені поводитись, відрубала вона, надягаючи капелюшка. І як він тільки може так блазнювати, коли в нього мотузка на шиї та ще коли знає, яка вона іскрута? Вона не помітила, що руки його в кишенях стиснуті в кулаки, неначе від люті на власне безсилля. Не журіться, додав він, поки вона зав'язувала стрічки капелюшка. Ви можете прийти до мене коли мене вішатимуть, і від цього вам безперечно полегшує. Це навіть дасть вам змогу розквитатися зі мною, в тому числі за сьогоднішній день, а я відпишу вам дещицю у своєму заповіті. «Дякую вам, але на той час, коли вас повісять, уже пізно буде платити податок за тару», відказала вона за сподіваною зловтіхою в порівень до його власної, у глибині душі, думаючи, що так воно і буде». Коли вона вийшла з приміщення штабу, небо все було тьмяно-сіре і падав дощ. Солдати на Майдані поховалися по своїх бараках, вулиці були порожні. Ніде не видніло жодного повозу, і скарлить стало ясно, що доведеться пішки долати таку далеку дорогу додому. Невдовзі тепло від Бренді розвіялося, і хоч вона йшла не пристаючи, холодний вітер пронизував її до дрижаків, а краплі дощу голками впиналися в обличчя. Тонка пелеринка тітонький туб за хвилину промокла і важкими липучими складками пролягла до тіла. Скарлет розуміла, що оксамитову сукню зіпсуто, а півняче пір'я на капелюшку пообвисало і мало такий самий жарігідний вигляд, як на їхньому колишньому власникові дощову днину серед обори у тарі. Цеглини на хіднику ДНД розкрешилися, а місцями їх і зовсім не було. Баюри там сягали по кісточку, і черевички скарлет не раз застрягали в них, або й зовсім спадали з ніг. Тоді вона мусила нахилятись, дістаючи черевичок, і поділ сукні бруднився в багнюці. Зрештою вона перестала обминати калюжі, ступаючи просто у воду і тягнучи за собою обважнілі спідниці. Їй було холодно в ноги від намоклих нижніх спідниць і панталонів. Але її вже не обходило, що геть знівече на нове брання. На яке покладалися такі великі надії Вона вся промерзла Спроневірилась І пройнялася розпачем Як вона вернеться до Тари І подивиться всім у вічі Після тих своїх самовпевнених слів Як скаже їм Що вони мусять вибиратися Світ за очі Як вона покине це все Червоні поля й високі сосни Темні болотисті луки і тихе кладовище Де спочиває Елен У густій тіні кедрів вона натужно брела ковською дорогою, і ненависть до Рета палила їй серце. Ну, поганець. вона мала надію, що його таки повісять, і їй не доведеться більше зустрічатися з ним, призвідцем її ганьби і приниження. Звичайно, він міг би дістати для неї гроші, якби схотів, та повісити його мало. Дякувати Богові, що він хоч зараз не бачить її, коли вона промокла до рубця, коли волосся в неї розкудлене і зуби цукатять від холоду. Який, певно, брудкий вона має вигляд і як би він шкилював без неї? Негри, які траплялися їй дорогою, нахабно шкірили зуби і грузливо сміялися поміж себе, бачачи, як вона поспішає захекуючись, спотикається, послизається в багнюці, зупиняється витягти з баюри черевичок. Як сміють вони кпити чорні мавпи! Як сміють брати насміх її! Скарли Тогару старий! Вона ладна була так їх відшмагати, щоб аж кров'ю вмилися. І якого чорта ці янки дали їм волю, дали змогу насміхатися над білими? На вулиці Вашингтона звідусільна не явіяла такою самою понурістю, яка панувала в її душі. На відміну від Персикової вулиці, Тут не було ні руху, ні метушні. Колись тут стояло чимало гарних будівель, але тільки декотрі з них відбудовано. Зате раз у раз із гнітючою нав'язливістю впадали в око задимлені підмурівки та самотні чорні комени, що їх тепер називали «Шерманові вартові». Стежки до будинків позоростали травою, моріжки вкрилися бур'янами і тільки стирчали кам'яні тумби з написаними на них іменами, такими знайомими та стопчики – до яких у ніхто ніколи не припне коней. Холодний вітер і дощ, багнюка і голі дерева, тиша і пустка. Як же у неї промокли ноги, та який неблизький світ додому. Вона почула чвакання копит позаду і відступила далі від краю хідника, бо й так у житті тончину пелеринку геть усю заляпало. Дорогою звільне посувалася бричка, і скарлет оглянулася, хто це їде, вирішивши – що попроситься підвести, якщо возій білий. Через дощ їй майже нічого не було видно, але коли бричка порівнялася з нею, вона побачила наполовину прикрити брезентовою запоною, що з дашка обличчя возія. Скарлет зійшла на дорогу, аби краще придивитись. Цю мить почулося збентежене покахикування, і добре знайомий голос зраділо і здивовано вигукнув. «Мій Скарлет, їй Богу!» Ох, містер Кеннеді! Вихопилось у неї, і розбризкуючи багнюку, яка ще більше бруднила пелеринку, вона кинулась до брички і припала до забрьоханого колеса. Я ще нічому в житті не бува така рада, як цій зустрічі. Він спаленів від задоволення, відчувши в її словах щирість, швиденько сплюнув тютюнову жуйку по другий бік брички і спритно скочив на землю. Потім, захоплено потиснувши руку Скарлет, відгорнув угору брезент і допоміг їй сісти в бричку. «І що ви тут робите одна, мій Скарлет? Хіба ви не знаєте, як небезпечно сюди ходити самій?» «А промокли, як хлющ! Накиньте ось на ноги повстину!» Він заметушився коло неї, квокчучи, мов курка, і вона залюбки віддалася під судбайливу опіку. «Так приємно, коли хтось коло тебе метушиться!» Турботливо квокче або ж шпетить, навіть якщо це всього тільки Френк Кеннеді, ця стара діва у штанях. А надто це тішило душу після брутального поводження Рета. І само собою мило ж побачити земляка з рідних околиць, коли так далеко те від домівки. Френк був добре вдягнений, помітила вона, та й бричку мав нову. Кінь теж здавався молодим, вгодованим. От лише Френк виглядав, куди старшим, ніж мав би бути, старшим, ніж тоді на святвечір, коли приїхав зі своїми хлопцями до Тари. Він схуди зблід, жовті очі стали водяві, а шкіра пообвисала мішками. Рудувата борідка ще більш порічала, вона вся була в тютюновій жуйці, така розкашлена, наче він безугаво її смикав. Але настрій у нього був жвавий і веселий, що вельми вирізняло його серед зажурених і пригнічених городян у місті. «Мені дуже приємно бачити вас», – щиро сказав Френк. «Я й не знав, що ви в Атланті. Минулого тижня я бачив міздріботу, але вона не сказала мені, що ви приїжджаєте. А чи не приїхав з вами ще хто-небудь старий?» «Старий дурень, він має на думці Сьюлін». «Ні, ніхто не приїхав», – відповіла Скарлет, закутуючись у повстину і підтягуючи її аж під шию. «Я приїхала сама. І я не попереджувала тітоньку туп, що приїду». Він прицмокнув на коня, і той зрушив з місця, обережно ступаючи осклизлою дорогою. А чи всі ваші в тарі дуже здорові? Отак, більш-менш. Вона мусить придумати якусь тему для розмови, хоч і зараз так важко говорити. Голова у неї мов свинцем налита після її поразки, і все, чого вона хоче, це щільніше загорнутися цим теплим покривалом і сказати собі «Не думайте зараз про тару, подумуй пізніше, коли буде не так гірко». От коли б втягти його в яку-небудь балачку, якої вистачило б йому на всю дорогу додому, щоб вона могла мовчати і тільки вряди годи докидати, як це чудово, або новий молодець. Мене містера Кеннеді дуже втішило ця зустріч з вами. Може, це й недобре з мого боку, що я не спілкуюся з давніми друзями, але ж я зовсім не знала, що ви в Атланті. Хтось, мені здається, казав, ніби ви осіли в Марієтті. У мене тільки справи в Марієтті, чимало справ, озвався він. «А міс С'юлін хіба не переказувала вам, що я облаштувався в Атланті? Не розповідала про мою крамницю?» Щось таке Скарлетт невиразно пригадувала. Цвіріньки С'юлін про Френка та про його крамницю. Але вона ніколи особливо не прислухалася до балачок С'юлін. Досить було знати, що Френк живий, і одного чудового дня звільнить її від клопотів про С'юлін. «Ні, ані слова!» – збрехала Скарлетт. «Отже, у вас уже є крамниця?» Спритни, живий, я бачу. Він трошки образився, що Сюлін не оприлюднила його поступу, але ту ж мить просплився в усмішці від компліменту Скарлет. А так, я завів собі крамницю, і непогано смію думати. Люди кажуть, я вроджений купець. Він втішено засміявся тим своїм схожим на квоктання сміхом, що завжди так зрятувала Скарлет. Самовпевнений старий дурень, подумала вона. «Та ви хоч би за що взялися, досягнете успіху містера Кеннеді. Але скажіть ради Бога, як вам пощастило заснувати крамницю? Коли ми з вами бачились поза той рік на Різдво, ви ж казали, що не маєте й гроша за душею». Він прочистив захрипле горло, прочисав п'ятірньою свої баки і сміхнувся сором'язливою нервовою усмішкою. «Ну, це довга історія, міст Скарлетт». «Богу дяка», – подумала вона – Може, якраз їй вистачить до самого дому. А вголос промовила. То розкажіть же. Пригадуйте, коли ми востаннє приїжджали до Тари в пошуках провіанту? Так от, невдовзі по тому я перейшов у бойову частину. Тобто пішов на фронт. Інтендантство моє скінчилось. В інтендантській службі міськ Карлет відпала потреба. Бо ми вже нічого, власне, не могли не шкрепти для війська. І я подумав, що здоровому чоловікові місце на передовій. Тож якийсь час я прослужив в кінноті, доки не дістав поранення в плече. У нього був такий гордовитий вигляд, що Скарлетт мусила зауважити. Жах який! Ні, рана була несерйозна, Навіть не зачепила кістки. Дещо розчаровано, уточнив він. Мене відправили на південь до шпиталю. А коли я майже видужав, до міста підступили янки. Ото гаряча була пора. Це сталося зовсім несподівано, і всі з нас, хто тримався на ногах, Подались перетягувати всяке добро з армійських складів та обладнання зі шпиталів до залізниці, щоб вивезти його. Тільки завантажили ми один поїзд, як у місто вдерлись Янки, і ми мусили щодуху тікати з другого кінця міста. Ну ж і прикре було видовище. Сидимо ми на дахах вагонів і дивимося, як Янки парять усе те добро, що ми полишили над залізницею. Його було накладено на добрих півмилів довг школій, і геть усе те вони спалили місць Карлетт. Ми й самі на силу встигли дати драла. Який жах! Справді такий жах, чистий жах. А потім наші повернулися до Атланти, і наш поїзд теж сюди прийшов. Ну, а скоро мій аміська латвійна скінчилась. І стільки всякого там добра валялось. І посуду, і ліжок, і матраців, і коців, і все вної чиє. Я гадаю, по закону воно все належало янки. Адже такі були умови капітуляції, еге ж. «Огу!» – могихнула Скарлет, майже нічого не чуючи. Вона тепер обігрілась і її хилило на сон. «Я й досі не певен, чи правильно тоді вчинив», – провадив він далі заклопотаним тоном. «Але я собі розважив, що всі ці речі янки, власне, і не потрібні. Вони, мабуть, спалили б їх та й годі, а наші ж люди заплатили за них свої кровні гроші. То я й подумав, що це добро мало б таки належати конфедерації або вже конфедератам, «Ви розумієте, що я маю на увазі?» «Угу. Я радий, що ви згодні зі мною, міськ Карлет, бо воно й досі муляє мені на сумлінню. Вже скільки людей, сказало мені, та годі морочитись цим Френку, а я все не можу. Я б не міг ходити з піднесеною головою, якби вважав, що вчинив неслушно. То ви гадаєте, що я мав слушність?» «Звичайно», – сказала вона, – «байдуже до того, що цей старий дурень торочить». «Йому докори сумління мулюють». Коли чоловік дожив до такого віку, як Френк Кеннеді, то мав би вже знати, бодай те, що не варто забивати собі памороки всякими дурницями. Але він завжди був такий вразливий та шамотливий, як стара діва. Ради від вас те чути. Після капітуляції у мене було 10 доларів сріблом, ото й тільки. Ви ж знаєте, що янки зробили з Джонсборо, де був мій будинок і крамниця. Я просто і гадки не мав, за що мені братись. Але на ці 10 доларів я покрив дах над старою крамничкою на п'яти променях, попереносив туди шпитальний прочандалля і почав його потихеньку спродувати. Всі потребували ліжок, посуду, матраців, тож продавав їх недорого, зваживши, що це добро належить і іншим людям, не тільки мені. Проте трохи я таки заробив на цьому і прикупив тоді ще краму, а далі вже пішло і пішло. Гадаю, що як усе буде гаразд, я розживуся на добрі гроші. При слові «гроші» в голові у Скарлет ураз проясніло, і вся її увага звернулася на співрозмовника. «То ви кажете, розжились на гарні гроші?» Він аж розпромінився, що так зацікавив Скарлет своєю розповіддю. Жінки, коли не Юлін, були уважні до нього тільки з чемності, тож йому дуже лестило, що така красуня, як Скарлет, прислухається до його слів. Він спобільнув ходу коня, щоб устигнути розповісти все раніше, ніж довезе свою супутницю додому. Я не мільйонер, мій Скарлет, і порівняно до тих грошей, що я колись мав, теперішні мої статки – це абищиця. Але все ж таки цього року я заробив тисячу доларів. З них, ясна річ, 500 пішло на купівлю нових товарів, на ремонт крамниці, на сплату оренди. Однак 500 доларів я таки маю чистого прибутку, і оскільки оборот дедалі зростає, наступного року Розраховую мати зо дві тисячі, а куди вкласти їх я знайду, бо щоб ви знали, у мене тут є ще одна добра оборудка на прикметі. Розмова про гроші збудила жваве зацікавлення Скарлетт. Вона прикрила очі густими темними віями і присунулася трохи ближче до повідача. А що це за оборудка така, містер старе Кеннеді? Він засміявся і шмагонув коня віжками по крижах. Я, мабуть, набрид вам, що розводжуся про всякі торговельні справи, місь Скарлет. Гарненьким жіночкам, як от ви, зовсім ні до чого затуманювати собі цим голову. От старий дурень. Та я, звісно, нічого не тямлю у справах, але все-таки це страх, як цікаво. Розкажіть мені, будь ласка, все-все, а чого я не розумітиму, ви розтлумачите мені. Оборудка, що у мене на прикметі, це тартак. Що-що? Це лісопильня, де пиляють ліс і роблять дошки. Я ще не придбав цього тартака, але приміряюся. Є такий чоловік, на ім'я Джонсон. У нього тартак тут за містом, на Персоковій дорозі. І йому припекло продати його. Він гостро потребує готівки. Тож згоди не тільки продати мені тартак, а ще й працювати у мене за потужне платню. Це один з небагатьох тартаків у наших околицях міст Скарлетт. Більшість їх янки зруйнували. Тож кожен, хто має тартака, все одно, що має золоту жилу, бо за дошки можна тепер заправити будь-яку ціну. Адже янки стільки тут попалили будинків, що людям нема де жити, і тому всі ми пошаліли з цим будуванням. А деревини не вистачає, і ніде її швидко не дістанеш. Люди ж напливають до Атланти звідусіль. Із сільської місцевості хто не може обробити землі без негрів, і янки та саквояжники, що кинулися обгризати рештки м'яса з наших кісток. Кажу ж вам, невдовзі Атланта стане великим містом. І всі в ньому будуватимуться. Тож я і збираюсь придбати цей тартак, як тільки виправлю борги з декотрих своїх боржників. За рік оцій цій порі мені вже легше дихатиметься, коли говорити про гроші. Я гадаю, гадаю, ви знаєте, «Чому я так швидко хочу роздобутись на гроші, еге ж? Він почервонів і знову кахикнув. «Це він про С'юлін», – зневажливо подумала Скарлет. На хвильку в неї промайнула думка, чи не позичити у нього 300 доларів. Але хоч яка була втомлена, вона зрозуміла, що нічого з цього не вийде. Він збентежиться, почне затинатись, вигадувати різні викрути, і грошей таки не дасть. Він тяжкими зусиллями заробив їх, щоб навесні одружитися зі С'юлін, і якщо зараз поступиться ними, весілля доведеться знову відкласти на бозна як довго. І навіть якби вона пробудила в ньому спідчуття і зіграла на його обов'язку щодо майбутньої рідні, і стягла обіцянку позичити грошей, С'юлін ні за що б на це не погодилась. С'юлін дедалі душче боїться лишитися в дівках, і лад на землю і небо зрушити, аби швидше вискочити заміж. І що цей старий дурень? Побачив у тій вічній скіглійці, що так рветься звити їй тепле гніздечко. Сюлін зовсім не заслуговує незакоханого чоловіка з прибутками від крамниці й лісопильні. Дарувавшись до грошей, Сюлін ту ж мить не бундючиться і ні цента не дасть, щоб підтримати тару. Ніхто, хто, а тільки не Сюлін. Їй, аби лише вирватись звідти. А що станеться старою? Чи продадуть їй за несплату податків, чи вона піде з димом їй бадужісінько, якщо в неї будуть гарні сукні та перед її ім'ям стоятиме місіс. Коли Скарлет подумала про те, яке забезпечене майбутнє чекає на Сюлін та яке непевне майбутнє у неї самої і втари, пекуча злість опекла її через несправедливість життя. Скарлет хутко перевела погляд на розгаслу вулицю, щоб Френк не помітив виразу її обличчя то вона втратить усе, що має, тоді як С'юлін. І раптом у голові в Скарлет зродився рішучий намір. Сестричці не дістанеться ні Френк, ні його крамниця, ні лісопильня. С'юлін не заслужила їх. Усе це здобуде вона, Скарлет. Вона подумала про Тару, Згадала Джонаса Вілкерсена, що, мов, гримуча змія виріс у них перед будинком і вхопилася за останню соломинку, яка ще лишилася від затопленого корабля її життя. Заретом у неї не повелося, але Бог натомість послав їй Френка.